Це плевли, прив'язані до чайок дуби та сокори. Тихо, незвичайно, тихо. хоч би почувся подих чий-небудь, тільки дихає мускаль, дихає поривчисто. Пробіжить по воді і вщухне. Десь там у темряві заспівав півень. Це в Кермені, турецький півень, а співає він так само, як козацький на Україні. Знов заспівав півень. Це північ. Та й в небі визоріло, он петрів хрест, он чіпіга горить, волосожар, і в Дніпрі з темної води визирають і михтять зірочки. одна покотилася по небі і, здається, впала у Дніпро, застогнав десь пугач. На одній щайок, що йде трохи попереду інших, чорніє на носі, ніби статує, це стоїть непорушно сам сагайдачний і не відводить очей від оповитої туманом далечини». Там попереду, в тому морці, забрехав собака. Це в кизикермені турецький собака на вітер бреше. Не спиться йому, як і всякому собаці. Ледь-ледь заблимав попереду вогник. Напевно, у віконечку сторожової башти. А може це зірочка? Ні, не зірочка. Темніють обриси башти, стін. Знову порив вітру, москаль війнув козакам у потилицю. І знову тихо. «Весла у воду, стійні кроку!» Пішло по всій флотилії. Але так тихо, що почули тільки найближчі чайки. «Весла у воду, стіні кроку!» І чайки в мене зупинилися. Попереду вирізблювались темні виступи башти. Настав вирішальний момент. «Спускай дуби!» «Ріж!» – знову пролунав голос Кошового. «Ріж! Спускай дуби!» Пішло по всій флотилії від одного берега Дніпра до другого. Відрізані від чайок дуби осокори, ворушучи над водою обрубаними гілками, наче велетенськими руками, попливли вниз за водою. Чайки, утримувані веслами, стояли на воді непорушно. Дуби зникали з очей, дехто з козаків хрестився. Тихо, незвичайно тихо навколо, навіть москальні віє. Минуло кілька хвилин. Наче з хрипко заспівав півень, Йому відповів сонним гавканням собака, І знову стало тихо. Раптом попереду, далеко поза цією пітьмою, Почулось якесь глухе брязкання. «Ще! Ще!» зачепили, Прошепотів до себе Карпо, налягаючи на весло. У цю мить гримнув гарматний постріл, За ним другий, третій, прокинулась фортеця, Загриміла стіна, шкварять турки по колодах, по дубах та у сокорах, гадаючи, що то вони по козаках стріляють та по їх зухвалих човнах. Алла, Алла, Алла виють у пітьмі голоси. Постріл за пострілом гримиті інфортеці. Чути, як ядра хляпають в ріку, розривають ланцюги, каламутять воду, картечі ядра хряскають по колодах, брязкають ланцюги. Ких-ких-ких. Затискаючи носа й рота рукою, не може втриматися від сміху до бряга Хома. Отто до й по колодка гатять. І хитрий достобіса у нас батько, шепочуть молоді козаки. Ще кілька разів гримнули залпи і стихли. Чи то всі набої вистріляно, чи то турки подумали собі, що знищили зухвалих ягуарів. Тихо і темно попереду, хоч в око «Рушаймо, дітки, та тихо-тихо, водою не хлюпне!» — чується знову у темряві голоса гайдачного. «Рушай, рушай!» — покотилося тихо від берега до берега. У ту ж мить поривчасту війну в москаль, і чайки птахом полинули темної поверхної похмурої ріки. Ось вони вже навпроти фортеці. Зі стін долинають приглушені голоси. Злякані корови ривуть за стінами». Чайки вже минули фортецю. «Хих, хих!» Не може стриматися хома. «Мовчі, хомощя, не дома!» Застерігають його. «Оце так, батько, оце то старий сагайдак! Налягай, налягай, браття, щоб весла тріщали, Налягай до живих печенок, Або слави добути, або дома не бути!» Чайки летіли стрілою, Далеко лишивши за собою страшний кизикермен. Уже ранок. Підійшовши до лиманів, вони зупинилися і поховались у неозорих плавнях, наче дикі качки. Тут, під захистом очерету, козаки стали на відпочинок перед виступом у відкрите море. Місце для стоянки у відпочинку.